Aprilie spulberat Pista 16 Capitolul al patrulea Urcând treptele de lemn spre catul al doilea, Marc Ucaciera auzi un glas care se răstea în șoaptă. Șt! Musafirii încă mai dor. Urcă mai departe fără a-și schimba cu nimic mersul și vocea din capul scărilor repetă. Atenție, îți spun, n-ai auzit că musafirii nu s-au sculat? Mark ridică privirea pentru a-l vedea pe cel ce îndrăsnise să-i atragă atenția, chiar în secunda în care unul dintre servitori își lungea gâtul să-l zărească pe cel ce strica liniștea. Când îl recunoscu pe intendentul sângelui, servitorul își acoperi îngrozit gura cu palma. Mark, uca era urcă mai departe și când ajunse sus, trecu fără o vorbă pe lângă omul înlemnit, ba chiar fără să întoarcă nici măcar capul. Era rudă apropiată cu prințul și pentru că la repartizarea sarcinilor din culă îi fusese încredințată administrația geacmariei, i se spunea intendentul sângelui. Servitorii, deși unii dintre ei tot rude, îndepărtate cu prințul, îl priveau pe intendent cu teamă, aproape ca și pe prinți. Uluiți își cercetară tovarășul care scăpase ca prin urechile acului, amintindu-și cu părere de rău de alte asemenea cazuri, când pentru neatenții mai mici plătiseră amarnic. Dar intendentul sângelui, deși după un ospăț copios cu musafirii, era negru la față în dimineața aceea. Se vedea imediat că e cătrănit și că se gândește în altă parte fără a privi pe nimeni, împinse ușa camerei spațioase de lângă odaia musafirilor și intră. În cameră era fric, prin geamurile ferestrelor înalte și înguste cu rame din lemn de stejar, nevopsite pătrundea o lumină cel făcut și spună că ziua de afară îi era neprielnică. Se zădu mai aproape de fereastră și privi norii nemișcați, cer de februarie, deși intraseră în martie. Gândul acesta îi spori nervozitatea ca și când până și anul timpul l-ar fi nedreptățit numai pe el. Privea în continuu afară, vârând parcă să-și maltrateze ochii cu lumina de acolo care, deși cenușie, era totuși puternică și uită pentru un timp de coridoarele străbătute de pașii neauziți și de șt, liniște, toate acestea din pricina celor doi musafiri de aseară, pentru care nelămurit nu trea un început de antipatie. În general pentru el cine fusese plictisitoare. Nu-i fusese nici foame. Simțise în stomac un fel de crampe, un gol pe care încercase să-l umple, dar din potrivă, cu cât înghițea mai mult și mai în silă, cu atât mai puternică îi era senzația de gol. Marc, uca era își deslipi privirea de pe geam și se uită o vreme la rafturile grele de stejar ale bibliotecii. Majoritatea cărților de pele erau vechi, o parte religioase, unele în latinește sau în albaneză veche. Pe o poliță aparte jos se aflau ediții contemporane referindu-se direct sau indirect la canon sau la Cula din Oroș. Erau cărți scrise în întregime despre canon sau reviste în care fusese republicate fragmente de lucrări sau articole, studii sau poezii. Într-adevăr, principala sarcină a lui Marc... Ucaciera, erau problemele Mariei, dar tot el se ocupa și de arhiva Culei. Arhiva fusese pusă în partea de jos a bibliotecii, cea zăvorâtă protejată pe dinăuntru cu plăci metalice. Se găsea acolo întreaga documentație a Culei, actele, tratatele secrete, corespondența cu demnitari străini, înțelegerile cu guvernele albaneze, cu prima republică, cu cea de-a doua, cu casa regală, Acordurile cu guvernatorii sau comandanții trupelor de ocupație turci, sârbi, austrieci. Documentele erau scrise în câteva limbi, dar majoritatea în albaneza veche. Un lacăt mare a cărui cheie se afla de obicei atârnată la gâtul lui, ducea arămiu între cele două ușițe. Marc Ucaciera făcu încă un pas în direcția bibliotecii și mâna lui cu un gest pe jumătate jucăuș, pe jumătate nervos, atinse șirul de cărți și de reviste recente. Știa să scrie și să citească, dar nu într-atât încât să poată să-și dea seama ce scria în ele despre oroși. Unul dintre prelații mănăstirii de maici, aflate în apropiere, venea odată pe lună și sorta după conținut cărțile și revistele sosite la culă tot ele le clasa în favorabile și nefavorabile, cu alte cuvinte în cărți unde se scria de bine despre oroși și cărți în care se scria de rău. Cantitatea primelor varia mereu în raport cu celelalte. De obicei, cele favorabile erau mai multe, dar nici cele din a doua nu erau puține. Erau momente în care acestea din urmă sporeau considerabil și amenințau să le egaleze pe celelalte. Mâna lui Marc atinse încă o dată cu nervozitate și rul de cărți și răsturnă două-trei. Erau acolo nuvele, piese de teatru și legende despre rafș, care, după cum spunea preotul, îți alinau sufletul, dar erau și din acelea înveninate a căror existență în biblioteca prințului se explica cu greu. Dacă ar fi fost după el, Marc, Ucaciera, le-ar fi pus de mult pe foc, dar prințul era îngăduitor. Nu numai că nu le ardea sau nu le arunca măcar de la fereastră, ci avea chiar momente când le și răsfoia întreagăt. El era însă stăpânul și stăpânul știe ce face. Uite, chiar și după cina de aseară, arătându-le musafirilor odăile din preașma camerei de oaspeți, ajungând aici le spuse. De câte ori n-au vărsat venin asupra oroșului, dar oroșul nu s-a clintit și nu se va clinti în veci. Și în loc să se îngrijească de foișoarele culei, se ocupa de raftul cu cărți și reviste, ca și când acolo s-ar fi aflat nu numai secretul ofensivei, ci și cel al defensivei oroșului. Câte guverne n-au căzut, continuase prințul, și câte împărății n-au fost șterse de pe fața pământului, dar Cula a rezistat. Celălalt scriitorul pe care Marc l-a antipatizat încă de la început și frumoasa lui soție se aplecau să vadă titlurile cărților și ale revistelor și nu spuneau nimic. După cum auzise Marc în timpul discuției de la cină, Besian Vorbes scrisese despre raș într-o asemenea manieră încât nu se înțelegea dacă de bine sau de rău, într-un cuvânt texte hibride dar poate că tocmai pentru asta prințul îl invitase la oroș, chiar și cu soția ca să afle ce avea în cap și să-l atragă de partea lui. Intendentul sângelui întoarse spatele bibliotecii și privi din nou afară. Dacă ar fi fost după el, n-ar fi avut prea multă încredere în musafirul acela. Nu era vorba numai de simțământul tulbure de antipatie pe care l-a simțit încă din momentul când i-a zărit urcând scările cu gențile de piele în mâini. Nu! Era și altceva, un soi de frică în fața lor, mai ales în fața soției oaspetelui Intendentul sângelui zâmbi amar Oricui s-ar părea ciudat auzind că el, Marc, ucaciera, căruia rar i-a fost teamă în viață Chiar și de lucrurile ce îi făceau să plătească pe cei mai curajoși, Ar fi putut încerca un sentiment de frică față de o femeie Și iată că era așa, i-a fost frică de ea ceva din cele discutate în jurul mesei rămânea în afara înțelegerii ei, lucru ușor de constatat dacă îi priveai ochii. O parte din cuvintele cumpătate ale stăpânului său, prințul, pe care le considerase dintotdeauna lege, își pierdeau puterea, se scufunda ușor, dispăreau imediat ce ajungeau la ochii ei. Se poate oare așa ceva?" se întrebase el în câteva rânduri și răspunse tot singur. Nu, nu se poate. E doar în închipuirea mea." Dar o scrutase din nou cu privirea și-și dădu seama că avusese dreptate la început. În ochii ei cuvintele se dilatau, își pierdeau credibilitatea. Și în urma lor se surpa în liniște o parte din culă, el însuși marc ucaciera și după el... Asta se petrecea pentru prima oară. Iată de ce. Pe semne i se făcuse frică, pentru că în camera de oaspeți a prințului fusese găzduiți fel de fel de musafiri de seamă, începând cu și papei și apropiații regelui Zogu și terminând cu învățații bărboși cărora li se spunea filosofi și savanți, dar niciunul dintre ei nu-i provocase lui Marc un simțământ asemănător. Poate că acesta fusese și motivul pentru care ieri seară prințul vorbise mai mult ca de obicei. Era bine cunoscut faptul că prințul vorbea extrem de puțin. Uneori deschidea gura doar pentru a ura bun venit, după care îi lăsa pe alții să anime discuția. Dar se sesizând parcă vidul cei înghițea cuvintele, își nesocotise obiceiul. Și în fața cui? În fața unei femei. Nu e femeie, ci vrăjitoare. Frumoasă ca o zână și rea ca o vrăjitoare, altfel n-ar fi reușit să diminueze puterea stăpânului său. Adevărul e că se greșise atunci când fusese acceptată, contrar obiceiului, în camera bărbaților. Nu degeaba interzice canonul intrarea femeilor în camera de oaspeți, dar din nenorocire... Guana, după senzațional, atinsese asemenea proporții încât se făcea prezentă și aici, în leagănul canonului, la Oroș. Marc, ucaci, era simțit din nou golul acela nesuferit în stomac. Vrășmășia surdă se contopea cu greața din viscere și împreună încercau să se reverse undeva, dar neavând unde se întorceau iar în stomac și îl făceau să sufere. Îi venea să vomite. Băgase de seamă încă de mult că vântul blestemat ce venea de departe din orașele și satele, nu de ieri, de azi lipsite de bărbăție, căta să spurce și să doboare canonul. Și asta de când începuseră să cutreere munții, asemenea femei dichisite, cu părul castaniu sau blond, ceți ți trezeau pofta de viață, chiar negându-ți onoarea, cocoțate în trăsuri simandicoase, tamani, trăsuri bordel împreună cu bărbaților, ce puteau fi orice în afară de bărbați. Și pe deasupra, Păpușilor acestea pline de foseli se permitea să pună piciorul în camera bărbaților și tocmai unde, exact aici la oroși, în inima canonului. Nu, toate acestea nu erau întâmplătoare. Ceva se clătina în jur, se năruia. În vreme ce toți ceilalți cer socoteală pentru împuținarea cazurilor de Jack Marie, tocmai aseară stăpânul îi spusese printre altele în ciudat. Unii oameni ar vrea să vadă în impas canunul strămoșilor și îl privise cuciși pe Marc. Ce vrea să spună stăpânul de la Oroș cu privire aceea? Nu cumva el, Marc, ucaciera, era, vinovat de slăbiciune arătată în ultima vreme de canun, în special de Jack Marie? Oare prințul nu vedea ce se întâmplă în orașele de la Câmpie? E adevărat că veniturile provenite din taxa sângelui se împuținaseră în anul acela, dar nu era el singurul vinovat pentru asta, așa cum recolta mare de porumb nu se datora doar uh, intendentului moșiei. Dacă vremea ar fi fost proastă, ce porumb ar mai fi cules? Vremea a fost însă prielnică și prințul l-a lăudat pe vehil. Sângele nu curge ca ploaia din cer, motivele împuținării lui sunt complet misterioase. Avea și el desigur partea lui de vină în toate acestea, dar lucrurile nu depindeau numai de el. Ah, dacă i-ar fi dat puteri mai mari și mână liberă în câteva direcții, s-ar fi lăsat bucuros verificat până la ultima lescaie. Atunci da, ar fi știut ce are de făcut. În vreme ce acum, deși mulți tremurau de figura lui sinistră, teritoriul puterii lui nu era prea întins. Iată de ce socotelile sângelui se duceau de râpă în rafș. Numărul omuciderilor scăzuse an de an, dar primele luni ale anului acelea fusese catastrofale. Simțise lucrul acesta și așteptase cu sufletul la gură ca ajutorul său să termine calculele începute cu câteva zile în urmă concluziile fuseseră mai proaste decât se așteptase. Nu strânseseră nici 70% din încasările pe aceeași perioadă a anului trecut. Și asta în vreme ce numai intendentul turmelor și al pășunilor, cel al împrumuturilor și mai ales cel al morilor și al minelor care se îngrija de muncile mecanizate, începând cu țesutul și terminând cu podcovitul, vărsase răsume considerabile la caseria generală. El, în schimb, intendentul principal, veniturile celorlalți se strângeau doar din proprietățile culei în vreme ce la ale sale contribuia întreg platoul, el, deci intendentul principal, a cărui contribuție era altădată egală cu suma comună depusă de toți ceilalți, acum cu greu dădea jumătate din totalul lor. Iată de ce la lacina de aseară, Privirea prințului fusese mai amară decât vorbele Privirea aceea părea că spune Tu ești intendentul sângelui, deci tu trebuie să fii cel care stârnește Jack Maria Tu trebuie să o revigorezi, să o aprinzi, să o deștepți, să o iriți Când o simți că se clatină sau se moleșește Tu însă faci pe dos. Asta nu se poate, așa grăia privirea prințului o, doamne!" suspină adânc în fața ferestrei marc Ucaciera. De ce nu le lăsa un pace? Parcă puține să grijile?" Încerca să nu se mai gândească la asta. Se aplecă la ultimul raft al bibliotecii și deschizând ușița grea scoase de acolo un registru neobișnuit de voluminos legat în piele. Era cartea sângelui. Degetele lui răsfoi o bucată de vreme paginile groase, acoperite cu un scris mărunt pe două coloane înguste, parcuse din ochi repede miile de nume, ale căror silabe se asemăna una cu alta, precum pietricelele de pe prundiși. Acolo se găseau notate de la început de tot și temeinic toate răzbunările de pe platou, datoriile de sânge pe care familiile elea sau neamurile și le aveau una alteia, plățile de amândouă părțile, datoriile neonorate ce împingeau Jack Maria, 10, 20 sau uneori chiar 120 de ani, socotel nesfârșite sau alte datorii și alte plăți, generații întregi dispărute. Stejarul sângelui, cum se numea sângele venit din partea tatălui, și stejarul fierei, cel venit din ramura mamei, omor plătit cu omor, cu tare pentru cu tare, unul pentru altul, dinte pentru dinte, patru perechi de morți, 14, 24, și iarăși o datorie neplătită, un mort neplătit, care, asemeni berbecului, înaintaș din fruntea turmei, conducea turma viitorilor morți. Cartea era veche pe cât și cula. Nu lipsea nimic din ea și era deschisă atunci când soseau pentru cercetări trimișii familiilor sau neamurilor care până atunci trăiseră în afara vendetei, dar brusc dintr-o îndoială, dintr-o bănuială, dintr-o șoaptă sau dintr-un vis urât, își pierdeau liniștea. Atunci, intendentul sângelui, Marc Ucaciera, după cum procedaseră, zecile de intendenți dinaintea lui, deschidea voluminosul registru, căuta pagină cu pagină și poziție cu poziție, numele familiei aceleia și se oprea într-un târziu undeva. Da, aveți o datorie de sânge. În anul cu tare, luna cu tare, va rămas o moarte neplătită. În momentele acelea ochii intendentului sângelui priveau cu un aer mânios spre cei vinovați. Privirea lui părea a spune, liniștea v-a fost mincinoasă, bieții de voi. Dar asta se întâmpla rar de tot, de regulă datoriile se țineau minte generație după generație de către toți membrii familiei. În primul rând, ele stăruiau în memorie, putând fi uitate doar în cazul unor evenimente extraordinare și de durată, precum nenorocirile comune, războaiele, strămutările, epidemiile de ciumă, atunci când moartea se devaloriza, își pierdea măreția, regulile, unicitatea și devenind firească și generală, se transforma în ceva banal fără valoare. În iureșul acesta noroios și monoton al morții, se întâmpla să se uite vreodatorie de sânge. Dar chiar și atunci, cartea rămânea acolo la adăpostul culei din Oroș și oricâtă vreme ar fi trecut, oricâți lăstari proaspeți ar fi dat trupul familiei aceleia, venea o zi a îndoielilor, a șaptelor sau a unui coșmar în care totul avea să reînceapă. Marc Ucaciera continua să răsfoiască registrul. Din când în când privirile îi se opreau asupra anilor de avânt ai Mariei sau din contră la perioadele de declin. Deși le știa și le comparase de zeci de ori, acum răsfoind din nou cartea clătina din cap enigmatic. Gest de supărare și de amenințare ca și când omul s-ar fi certat pe muțește cu secolele trecute. Iată anii, 1611-1628, cu cel mai mare număr de omucideri din tot secolul al XVII-lea. În anul 1639, cu cele mai puține, un total de 722 pe întregul rafș. Acela a fost anul de spaimă a două răscoale, când sângele a curs în valuri, dar era altfel de sânge, din afara canunului apoi perioada din 1640 până în 1610, 50 de ani la rând, în care an de an sângele ce cursese din abundență până atunci picurase cu greu și tot mai puțin. S-ar fi părut că geac Maria se stingea, dar tocmai în vremea în care aceasta părea a fi la capătul puterilor, vendeta izbucnise cu forțe sporite. Anul 1691, dublarea omuciderilor. Anul 1693, triplarea lor. 1694, împătrirea lor. Canonul suferise o modificare esențială, răzbunarea care până atunci căzuse asupra primei puști, deci asupra celui ce făptuise omorul, se întinsese acum peste întreaga familie. Ultimii ani ai secolului ce se sfârșea și primii ai noului secol erau însângerați de la un capăt la altul. Lucrurile continuaseră astfel până pe la mijlocul secolului când apăruseră semnele unui nou declin. Iată anul de secetă, 1754, mai apoi 1799. În veacul următor, trei ani la rând, 1878, 1879, 1880, dar aceștia au fost ani de războaie în care, de regulă, geacmaria scădea în intensitate. Sângele acelor ani nu privea cula și nici canunul, era deci sânge furat. Anul acesta pornise cum nu se putea mai rău. Marc, fucât pe ce să treacă, amintindu-și ziua de 17 martie. 17 martie, repetă el în gând. Da. Dacă n-ar fi fost omorul de la breziv tot, ziua aceea ar fi rămas fără sânge. Prima zi, asemenea zi. Albă, aproape de un secol, poate de două, de trei sau de cinci secole, poate chiar de la apariție, apariția Jack Mariei. Și acum, răsfoind paginile cărții, îi se păru că-i tremură degetele. Uite, în ziua de 16 martie fusese opt omucideri, în 18, 11, în 19 și 20, câte 5 în vreme ce ziua de 17 martie a fost cât pe ce să rămână fără niciuna. Ideea că ar fi putut veni o asemenea zi îl îngrozi pe Marc Ucaciera și nu lipsise mult să se întâmple tocmai. Nenorocirea s-ar fi petrecut cu siguranță dacă nu ar fi apărut un anume Giorgu, Giorgu care a însângerat în acea zi, și așa a mântuit-o. De aceea, cu o zi în urmă, când venise pentru a plăti birul de sânge, Marc Ucaciera îl privise în ochi într-un fel deosebit, cu bunătate și recunoștință, încât celălalt rămăsese uluit. Marc Ucaci era puse în cele din urmă cartea în raftul de jos al bibliotecii. Privirea îi lunecă pentru a zecea oară peste volumele și revistele recente. În timp ce le aranja preotul care se ocupa de ele, îi citea diverse pasaje din cărțile autorilor ostili canonului. În ele spre uimirea și necazul lui Marc Ucaciera erau criticate pe față uneori, alteori mai pe ocolite părți din canun, ba câteodată chiar și cu la din oroș. Hm, mormăia Marc în timpul lecturii, treci mai departe. Și turbarea cel cuprindea treptat învăluia în vârtejul ei nu doar pe cei care scriau murdăriile și calomniile acelea, ci pe toți locuitorii orașelor de câmp, ba chiar înseși orașele și câmpiile, și de ce nu toate câmpiile lumii. Câteodată curiozitatea îl împingea să asculte cu orele ceea ce scria acolo, ca în cazul dezbaterii inițiale de o revistă, în cadrul căreia era analizată întrebarea dacă legile aspre ale canonului excerbau Jack Maria sau din contră o limitau. Unii scriau că vreau câteva dintre perceptele fundamentale ale canonului, precum acela care spunea că sângele nu se uită niciodată și că sângele se spală doar cu sânge, stârneau vendeta, erau deci niște percepte barbare. Alții, pe de altă parte, scriau că asemenea percepte la prima vedere înfiorătoare, în realitate erau dintre cele mai umane, pentru că, făcând lege din spălarea sângelui cu sânge, îl oprau pe ucigaș cu morala. Nu ucide căci vei fi și tu ucis. Scrierile de felul acesta erau oarecum acceptate de Marc Ucaciera, dar mai existau și altele care îl scoteau din sărite. O asemenea mâzgălitură ce i-a gonit prințului somnul nopținșir, în însoțită și de un tabel cu cifre, apăruse în urmă cu patru luni într-una din revistele acestea blestemate. În tabel figurau cu o exactitate ciudată veniturile totale obținute de cula din oroș, din taxat pe sângele în ultimii patru ani. Se făceau comparații cu celelalte venituri obținute din vânzarea porumbului, animalelor pământului, din exploatarea minelor, din dobânzile la împrumuturi și se trăgeau câteva concluzii alarmante. Una dintre ele era că chipurile în anii noștri, alături de decăderea generală, erau falsificate chiar și pietrele de temelie ale canonului, Besa, Jack Maria, oaspetele, care din niște noțiuni mărețe sublime în viața albanezului, cu trecerea anilor se alteraseră, transformându-se încetul cu încetul într-o mașinărie inumană până ce deveniseră conform părerii redactorului o întreprindere capitalistă cu profit. În articol erau utilizate multe cuvinte străine pe care Marc nu le înțelegea, dar preotul îi le explicase cu răbdare. Așa, de exemplu, scria despre industria sângelui, sângele ca marfă, mecanismul Mariei, iar titlul articolului era fioros, vendetologia. Desigur că prințul, prin oamenii săi de la tirana, a reușit să interzică imediat difuzarea revistei, totuși autorul articolului cu toate insistențele n-a putut fi aflat. Interzicerea difuzării revistei nu l-a liniștit pe Marc Ucaciera. Faptul că asemenea lucruri puteau fi scrise, ba chiar și gândite de o minte omenească era îngrozitor Ceasul mare de pe perete bătu de șapte ori Marc se apropie din nou de fereastră și așa în picioare Cu privirea pierdută în depărtarea piscurilor simți cum creierul îi se golește sub noianul gândurilor dar, ca de obicei, totul se sfârșește repede. Încet, încet, o negură cenușie îi acapară conștiința. Era mai mult o ceață decât un gând. Era ceva ambigu, tulbure, vag, nedefinit. Când apărea într-un colț de creier, dispărea dintr altul. Și Mark simțea că senzația aceasta putea dura ore, ba chiar și zile întregi. Nu era prima oară când conștiința îi se bloca astfel în fața enigmei platoului. Aceasta reprezenta pentru ei toți o lume normală, justificată. Cealaltă parte a lumii, ceea de jos, nu era decât un tărm lăștinos de unde nu veneau decât boli și putreziciune. Stând nemișcat lângă fereastră ca și în alte dăți, încercă să-și înfățișeze așa de geaba întinderea nesfârșită a arafșului, începând din centrul Albaniei și continuând dincolo de frontierele de stat. Tot podișul acesta depindea de Marc pentru că taxa sângelui se aduna de pe tot cuprinsul lui și totuși platoul reprezenta pentru intendent o enigmă. Celorlalți intendenți le era ușor să vorbească. Porumbul se vede și vița de vie se vede când este atinsă de mană și minele când se cătuiesc doar ogorul pe care a avut ghinionul să-l administreze, el este invizibil. Uneori avea impresia că descălcea enigma că o ținea captivă în creier până ce în fine o deslega, dar ea lent, precum norii ce plutesc fără noi mă pe cer, îi scapă. Atunci gândul îi se întorcea din nou la ogorul morții, încercând în zadar să înțeleagă ce făcea roditor și ce istovea. Era o astfel de uscăciune mai teribilă ca orice, apărând ades după ploile iernii. Marc Ucaci era oftă, cu privirea pierdută în depărtare, încercă să-și închipuie întinderea enormă a marelui platou. Întindere fragmentată de povârnișuri, râuri, prăpăstii, troiene de zăpadă, poieni, dar pe el, marcu caciera, toate acestea îl lăsau indiferent Pentru el, rafșul cel mare nu avea decât două părți, cea prin care colinda moartea și cealaltă fără ea Prima, ținuturi, obiecte și oameni se desfășura acum lin, ca și în alte dăți prin conștiința lui Mii de pâraie mici și mari curgând de la apus spre răsărit sau de la sud la nord pe malurile cărora izbucniseră neînțelegerile și apoi vendeta. Sute de șgheaburi de moară, mii de pietre de hotar, în jurul cărora încolțiseră cu ușurință certurile și moartea. Zeci de mii de cumetrii dintre care multe rupte din diferite motive și care aduceau un singur lucru, doliul. Toți bărbații din raf și mândri aprinși la mânie, jucându-se cu moartea precum te joci cu popicielele duminica și altele asemenea lor, în timp ce partea de pe urmă cea stearpă era din nenorocire la fel de întinsă. Cimitire ce păreau că asătule de moarte nu mai acceptau pentru că în ele era interzis să ucizi, să te sfădești și chiar să sporăvăi. Cei nerăzbunați declarați astfel din cauza modului în care muriseră sau împrejurărilor morții. Preoții ce nu puteau fi uciși, femeile din Rafș, toate.